بسم الله الرحمن الرحیم تیسیرو الحدیث کی تیسیرو مصطلح الحدیث کی منگا الحمدللہ دا خیرنی سبقونه وایو فاخرنی سبقونو کی د کتاب چکم اخیرنه باب دے سلورم الباب الرابع وسلورم باب کی دو فصل دی یہو فصل متعلقو د سند پر امتی خبرو کے پسنند کی باضی امتیازی خبری اگر راضی لک سند عالی سند نازل حدیث مسلسل دارنگی روایت الابا عن الابنا روایت الابنا عن الابا روايت الاكابر عن الاصاغر سابقوا لاحقوا دا ټول سند امتیازی خبری وي او دویم معرفه الروات در راویانو معرفت در راویانو په معرفت, راویان معرفت, راویان معرفت کې صحابه تابعین دین اله وا که به یو طبقه کی مختلف رونه خويندوی راویانو کی حقيقي رونه خويند دي دارنګي متفقه او مفترق متالف او مختلف, مختلف در دا ټول داسي اصطلاحاتو د دا راویانو حوالی سره چه کلا, کلا مختلف افراد وی لیکن مراد تینا یو کسوی کلا کلا دیو سڑی گر نمونهی لیکن مراد داغینا یو کسوی کلا داسی نمونه مشترکی و ظاہر بانی سرکس یو خکاری لیکن افراد هغه مختلف وی نو دا ټول کلا راویانو نمونه یو شانی نوبل طرف ته د پلارانو په نمونو کې اختلافي کلا ینه دا مختلف صورتونه دا ذکر کړل به باخره کې د محمل او مبهم ذکر کو محمل اغو چې راوی م ذکر شي یا کلو سره د پلارنوم ذکر شي پته نه لګي دراوې ته عین نګيږي چې دا د نه مراد څوک دی او مبه هم اګه ده چې پای کې دراوې د صرف نوم ذکر شوه نه پته نه لګي چې دا دی بس یو رجل دی یا یو خضا ده نو رجل خود دنیا ټول او رجل ټول شامل ده د دنیا ټولې خزي ته مراد کیږي څوک دی پته نه لګي پدې مخکینو اصطلاحاتو کې د هغه راویانو حوالې سره خبره ذکر شوې چې یا د غړي ګڼ القابات دي یا د غړي ګڼ نمونه دي یا یې کو نیتونه دي د باره کې ذکر شو خو اوس بماریفتالمفرذات چې کوم یو لسمه اصطلاح ده نو پدې کې هغه راویان ذکر کوي داغوی داسی او مفرد نومي داسی او اجنبي نومي او داسی او ناشنا نومي یا داسی او ناشنا کنيتي يو ناشنا لقبي چې بس صرف د دغه راوي نوم دي او د سره پدي نوم کی یا پدي کنيت کی یا پدي لقب کی بل راوي شریک نه دي لغنن دور کی کل چې خلق پلو لوړول نمونګ دی و يرجي داسې نومه پکار دی چې هغه د بل چا نه نو دا هم دا غ راویان دی چې وردا صرف د دې راویانو نمونه دی دوی سره بدی نوم کی غالبا سوک شریک نه ماریفتل مفردات نا مراد د دے ماریفتل مفردات معرفة دا آغا راویانو آغا مفرد ذان لوي من الاسمای دا اسماونا والقنا دا او دا لقبوننا معرفة دا آغا ناشنا راویانو کاغنوم وی کاغه کونیه او یو کاغه لقب وی بس چې هغه یو مفرد نوم دی ځان له نوم دی بل سره بګی شريك اغه نشتا المراد بالمفردات مراد د مفردات نس دی چې اي یکونا لشخص چې وی یو شخص د پاره کاغه شخص د سابو طبقه کی او الرواة عامتا ياد اصحابو رلان را دي نور عام راویان وي بي تابعين وي تبع تابعين يا هر سوق او روات او الرواة عامتا ياد عام راویان او احد العلماء يب علماء كذ يوتنا سوي دي او شخص د اسم نم او کنیه یا داغه کنیت وی او یا لقب وی کنیت عام توربانی چې دی اورای په نوم کې مثلا ابو فلان یا ابن فلان چې داسي ابو یا ابن و غیره دی ته منسوب شوي وی او لقب مخکې بددي وځه ترشی چې لقب دا اغه صفت طویله کېږي چې دغ صفت تهویل کېږي چې یا بس یو سړی په په یو وصف باې مشهور شي نوغ وصف کلا خم کې دی شي کله بدم کی دی شي نو د یو سړي دپاره یا نوموي یا کونییت وي یا لقب وي لا یو فیه کووفی غیر رووه چې شریک نووي د د سره پایه کې غیرو بلکسسه څوک بلکز منر روا ته ول علماء دراویان نه او د علماء یعنی په چ په راویانو کې د بل راوي د انوم نه نيي راويانو کې د بل راوي د كونيت او لقب نو د مفردات نه مراد ده د معرفت د مفردات نه مراد څه یعنی معرفت د اغا ناشنا نومونو یا معرفت اغا راویان چ داغي نمونه اغا بالکل زان له او یا زان له کو نیت وی یا زان له لقب د مفردات نه مراد داده و غالبا ما او غالبه خبر غالبا عمده سی و غالبا ما او غالبا تكون تلك المفردات اسماء غریبتن وی دا مفردات مفردات نموم ده کنیتم ده او لقبم ده او غالباً داسی مفردات قا اسماعاً غریبتاً پا ناشنا نمونو کیوی یعنی مقصد دا چی او نم داسی ناشناوی داغی اغا الفاظ داسی ناشناوی نو لازمان چکل الفاظ ناشناوی یو نوم ناشناوی نو هغه ناشنا نوم بس د ناشنا خلکو ډیر کم وی بی بیا یا صعب النطق بها چې مشکل وی تلفظ باغی باندې یعنی دا چې ناشنا نوم یو غریب اسم وی چې مشکل وی سخت وی باغی باندې یعنی اکثر بنده عام تور باندې أغا سمويلهم نشي ندين مراد أغا مفردات تي فائدة معرفته ددي علم دمعرفة فائدة صدا فدي علم باندفو فائدة صدا عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبتي ددي علم فائدة هذا چ انسان نو حقيقيږي په تصحيف کې او په تحريف کې تصحيف تاسو مخکي په صفه نمبر 97 98 پدي باندې بحث ویلو تصحيف او تحريف هغه دي ته وي چې اپ دیوروي په نقطو کې په نقطو کې داغه رد او بدلوشي مخکي روستشي او یا په تلفظ کې اعراب کی اغا نم وی یو شانتی اوتی بل شان تلفظ کی اعراب ته بل شان وې نجکل تا تد یو راوی دا غنم صحیح تور سره پته ای اصل کې دا نم داسې دی نونบท اغا نم داغي نقطې غلطي وې او نونบท لکه مثلا دی کې اوس لکه مخه ته په صاحبو کې مثالونه کیو گو رہی لک احمد ابن عجیان عجیان از دلتدا عجیان راغلی دے او دی احمد کیهما یو قول علماء دا دے چې دا احمد نه دی بلکې دا په صحابو کی د دي صحابینم اجمد دے نو ز دا اجمد یو ناشنانوم دی لوژیکل تا ته پته نو ته پدی کې په تصحیف کې نو واقع کیږي کتاب کې بلیکل اجمدی او تب آغاو احمد دارنگی اوس مسلا نم راغلے دی نم راغلے دی عوجیان راغلے دی نو تب ادا لکتب ادا نوے چیر دا گین سوفیان دی یا مسلا دا یو بلسنم یو معروف نمم نوتبہ په تصحیف او په تحریف کې نو واقع کیږي تصحیف کې کی اومده غدا چې بندا حیران شي چې را کې دشي د لفظ اصل کې داسي نی یلکه داسي ټکسوا د فېتل کل اسماء المفرده تل غریبتی پدی ناشنا انو مو انسان په تصحیف او په تحریف کې نو واقع کیږي ابن حجر قول مخ کی دیر شویو پسفہ نمبر 98 وانی بازي علماء په تصحيف او تحریف کې فرق نه کړي بس غي دی یو نوع د لاند در اولي ابن حجر په تصحيف او تحریف کې فرق کړو چې تصحيف کې نقطی مخ کې روستو شي او په تحریف کې چې کم شکل له او اعراب دې اغه غلطو ویل شي ابن حجر په تصحیف و تحریف کی او تحریف کې دا غ फरक کړو لکه دین مخ کې اصطلاحات او کې جمنګه په لفظ کې او په پخت کې منګه फरक نو نه پلفس کې نقطي او دا دوه راتل اعراب دوه راتل او په پخت کې غو د کم چې د لفظ اغه اصل ساخت اگر په پخت کې اغا اصل ساخت اگر اته وددی علم فائدہ دار چې انسان هغه الفاظ صحیح طور سرووي او نه په نقطو کې غلطيږي او نه په اعراب کې غلطيږي مثال نو د دې سدي چې کو عنوان کې اسماء کنا کنیتو لقب درې وانه ذکر کړي نو دلته د الاسماء الکنا او د اللقاب نه ځان لزال مثالونه اگر اوري لګب نمونو کی ناشنا نمونا پسابو کشتہ ااو احمد ابن عجیان یو قول پدی کی د احمد ابن عجیان دی بل قول پدی کی اجمد دی اجمد ابن عجیان دی عجیان څنګه ویلې کیګي کی لکه سفیان په دغه وزن باندې ک سفیان لکه عجیان په سفیان په وزن او یا بل قول ده چې اصل دا د علیان په وزن دی نو داو عجیان وی بیا اجمد ابن عجیان یا احمد ابن عجیان نوناجنا نوم دی او صاحبو کی د صاحبو باندې کوم کتابونه لیکلې شوی دی په یی کده نوم بتاوسته ملاوشی یا لک صاحبو کی بل یو صحابی دی چاغه سندر د سندر د سندر په نوم باندې په وزن د جعفر باندې د عام د دا صحابینوم د سندر د صحابون نغیر په تابعینو کې په نورو طبقاتو کې اشتدې من غیر صحابه د صحابون نغیر په نورو طبقو کې کی او یو د اوسط ابن عمر اوس اوسط نمو دا عام طور باندې چانی اوسط ناشنا نوم دي دا, دا تابعین د اوسط ابن عمر خبل کسنوم دے زريب ابن نقير ابن سمير طول په تصغير سرذيه نمونه دارا غلي دي زريب ابن نقير ابن سمير طول اغه تصغير ولا صغير الفعال والا نو دامپکي دي يادار کي زمنګ چي کم سند دي د تفسير والا نو پي کي چکم يو تعبير رازي مابل بل ارزم دا غزی کر کڑیو زیر ابن حبیش او زیر زا اورا زا دلان دی کسردہ او پرابان شد دی زیر ابن حبیش او زیر نم دا عام طوربان دی چانی حالانکه دا لوی تابی دی تابی کبیر دی نو دام پدی کی دا صحابون غیر پدی طبقه کی لکاب دا ميو ناشنا نوم د زر ابن حبیش په کونیتونو کې په صاحبو کې بازي ناشنا کونیتو نشته دی او لکه ابو الحمرا دا اوس یو ناشنا کونیت ته دا, دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام دی مولا رسول الله آزاد کړي دی آزاد کردہ غلام دی اوصل که داب الحمراء نمچی دینو حلال ابن حارس دے دلته دا پیغمبر بلم غلام رازی سفینہ اغم آزاد کرده غلام دے یعنی گن غلامانو اغیٹو لزاد کردیو من غیر صحابتی دا صحابون غیر تاسیس کنیتو ناغشتا آو یو تابید ابو العبیدین ابو العبیدین نو یو هو پت سنی سره د انو مراغله دی بل عبید تصغیر هم دی نو ابو العبیدین دا ابو العبیدین په نوم او د د نوم اصل کی معاویه ابن صبره دی نو ابو العبیدین ناشنا کنیت ته او دا تابید دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نو داغه په شاګردانو کی دی او القابات کی په صحابو کی ناشنا لقب اغشته دی او لکه مشهور صحابی سفینہ رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام دے آزاد کردا او منګه په روزو کې بدرس کې ددا ددا واقعیا منګو ویلا چې د سرد ملګرو په جنگل کې دوي په دریاپ کې سفر وک او بیا په ځنګل کې دی ورخ شو نو ازمرېتا د الی صاحب ابن حجر د نور چې کوم د صحابه تاریخ چا لیکلې د نوې دا واقع ذکر کړې ده او د ازمرېتا خطابو کو چې انا سفینا صاحب رسول الله او وقد اذللنا الطريق د سفینه ما د نبی له سلام صحابي او منګلار او کړه ده منګتلا روخایا نو داغ سفه دا دا دا دا دا دا دا دی نو سفه د نوبیله سلام آزاد کرد غلام دی او اس مهم مهران د د نوم مهران د مییم کثرې سره دی د د نوم مهران دی عامطور باې دا نوم زمنږ هم دلته معشرهې دا خلک دی مهران دا د سفه خپل نوم دی او د سفه باره دام راځي چې سفه تااصل کې سفه د لقب چا کړیو نبی له صلواتو سلام ور کړیو تدریب الراوی کی سہیوتی ذکر کړی دی او د لددی لقب دو ور کول و وجه دا داوه چې د پيو غزا کی په یو جنگ کی د خپل ملګرو تومره ډیر سامان یو چت ک چې نبی له صلواتو سلام د تو ویله چې انت سفینا تو قسم ینه سفینا کشتهي ځکه کش کې به سامانونه ورچ او هغه لکه نه په ک نهوي نه هغه و د د خپلو ملګرو چې کوم د سفره هغه سامان دی هغې دومره ډیروچت کو چې نوبي سلام ته ویل ته خوسمه کشت نو سف نه نوم د د دغ وخت نه پرې ته یا من غیر د صاحبه د غیر نهغیر نومونو کې الاقباتو کې لکه منند مندل هم را ځي مندل هم را ځي او و نو پهې هر یو لقب کې ب دی شاته یو پس منظر هغه پرووتوي چې د دا نوم دا غذا به انشاءالله به مری فتل کاب ک را شي مری فتونلقاب کې بر چې د دوی دا نوم دا دڅ ووجه دا پروتې دی او ګررز وی شو دی قا اشحر المصنفات فیهی کې مشهور مشعور تصانیف اغکم دی قا افردهو بتصنیفی زان لتصنیف کڑے دے چا الحافظ احمد بن حارون البردی جی قا حافظ احمد بن حارون البردی جی پدی کی زان لتصنیف کڑے دے فی کتاب بیو کتاب کی سماهو نمیو لیخی دے الاسماع المفردہ او دارنګي ویو جدو فی اواخرل کتب المصنفتی او مندلشی داسه قسم نمونه داسه قسم راویان چې داږي بالکل مفرد نمونه دا بکمځه کې به مندلشی فی اواخرل کتب د کتابونو په اخر کې کوم کتابونو کې المصنفتی فی تراجم الروات هغه کتابونو په اخر کې چې هغه د راویانو پترجم پترجما ترجمه تاسو تمام وخت ویلې وا چې دراویانو حالات اغه دو ترجمه تر راوی دا ترجمه الباب چې کله په احاديثو کې کی عنوان کیدی لکه مثلا بخاری چې کله وی سر کې کی بابو او فکان کانا بدء الوحی د آغاز څنګه اوشه یا بخاری وی باب العلم قبل القول والعمل نو دیتا هم ترجمه و ترجمه الباب یعنی ده باب عنوان سده نو ترجمه در راوی احوالو تم چکل ترجمه تال راوی در راوی حالات مختصر حالات او ترجمه عنوان تهم وی نو چکل در راویانو پا احوالو بانیکم کتابونا اغت تصنیف کرشی بی دی نو در آغه کتابونو پا اخیره کی کثیر منه مندلکیگی بیر راویان اغم ددی بابنا مطلب بیا پای کی باخره کی اغه صاحب د کتاب چکم فهارس اغه لغولی نو پای کی اغه دغ لیکلی چیرا معرفت الاسماء والکناب لکد ابن حجر کتاب تقریب تزيبو گورنو پایخه کی اغه عمدغسی د چاچی کنیتونا یا القابات یا باجی نمونه ناشنای نو اغیله ځان له فهرست ورکړې دي ځان له فهرست ورکړې دي او مخې ته صفه نمبر اغلی کلي دي او یی لکا هغه رقم لیکلې دي چې دا راوی او فلانکی نمبر باندې ذکر ده نو تیل ته وګور د حالات او د احوال چونکه داسم ناشنا راویان دي نو د کتابونو په اخره کې لقدا لشل 52 راویان وی اصل 200 نو د دې وجنه دا ذکر کول په نسبت د اغه راویانو چې دا غي عام معروف نمونه نو دې خامہ ذکر کړې وي تقریبا التهذیب د ابن حجر قمارفه اسماءی منش توهیرو بکناهم اوس د لسمه اصطلاح کی معرفت د نمونه د اغه راویانو چیاغه پخپل كونيتونو سره مشهور دي يعني بازي راويان د خپل نمونه ني لکن پخپل كونيت سره غزيات مشهور وي لکه مثلا اوس ابو بکر دي نو ابو بکر په ابو بکر سره ډير مشهور دی لیکن بل طرف داغه نوم عبد الله هغه خلق نه پیجنې اوس ابو هريره دي پخپل كونيت سره ډير مشهور دی عبد الرحمن داغه خپل نوم څوک نه پیجنې په بیا پدی کې لږ اقسام ذکر کړې دي چې بازي راویان په خپل کونیتونو سره مشهور وي بازي په خپل نومونو سره مشهور وي نو پدی کې هغه راویان ذکر کوي معرفت د نومونو د هغه راویانو معرفت اسماء من اشتهرو مجهول سی غدا چې هغه مشهور وي به کنا هم په خپل کونیتونو سره کنا اصل کې کونیت جمع ده كي أغفق بلو كنيتون سرى مشهور وي قال المراد بهاد البحثي مراد ددي بحثنا ددي نوعي نصده المراد بهاد البحثي ددي بحثنا مراد قال أنه فتشا نفتشا تفتیشوي لطولتا أنه فتشا چه منغا أولتاو فتشا يفتش تفتیش چه منغا أولتاو ان اسماءی من اشتهروا بکناهم چمنګ ولټو دا هغه راویان نمونه چې هغه مشهور دي په خپل کنیتونو سره کنیت چې بنوم کی ابو رازی یا ابن رازی چې بدینوم سره مشهور وی نو مراد د بحث نه دا, دا چې موږ ولټو نمونه دا من دا هغه راویانو چه اغا پخپلو کنیتونو سر مشهور دی. د پارا منگ دا کو حتا نعرف الاسما غیر المشهوری تردی پوری چه منگ دا اولتو چه منگ اوپی جنوم الاسما اغا نم غیر المشهوری چه اغا مشهور نده یعنی دا راویان پخپلو کنیتونو سره مشهور وي چه منگ تا دوی غیر مشهور نمونا اغا معلوم شي لیکل منهم پدی کې د هر یو راوی چې مونږ ته پدی کې د هر یو راوی دغه غیر مشهور نوم غیره معلوم شي یعنی مقصد دا دی چې مونږ د دې نوعی د علم فائدہ داده چې را تا د دې خبره پته ولګي چې د ابو خپل نوم څه دی د پارچ د بارچ کچر ته پسانت کیرا شي یا چرته باسما او رجال کې لکه د نوم راشي نو چې تا پته یې اوست که داغه دا کونیت پا زیبانی خپل نم راشی نو تا با وی دا سوک دی اوس با مثلا دا ابو بکر نم برای شی عبدالله ابن عثمان نو چه تا تا دا ابو بکر خپل نوم معلوم نی نو تا باغ پاغبانی ام دا ستیر شی او تا تا با پتا منه لگی چرا دا دا ابو بکر حالات دی عبدالرحمن ابن سخر به ذکر شوی بعض علماء با ذکر کردی اوستا باغی تا خیال نی چ ودادی علم فائدہ دا دا چتا تا غ غیر مشهور نمونه اغه پتهولگی من فوائدی د دې علم فائدہ صدا وفائده معرفت هذا البحث او د دې بحث د پیجنګلو فائدہ دا پی فائد دا هو هغه دا الله يظن شخص الواحد اثنين چې په شخصه واحد باندې د دو کسانو ګمان اونکړې شي زکه یو راوی هغه به خپل کونیت سره مشوروي بل طرف ته بداغ غير مشهور نوم تا ته معلوم ني چ دا ابو هريره نوم عبد الرحمن ابن سخر دي نو تبوي ير ابو هريره به ځانل شخصي او عبد الرحمن ابن سخر ځانل شخصي نو د دې علم فائده دادا چې ته یو کس هغه دو ونګني بلکې دا یو کس ته اذربما زکه چه دیر کلا ربما دیر کلا یذکر هذا الشخص مره ذکر کولی شی دا شخص دا, دا کم چې پخپل کو نیت سره مشهور دی مره بسمه غیر المشهور ذکر دیر زلا ذکر کولی شی دا شخص مره یوار یوزل په بخبل غیر مشهور نوم سره دیر زلا د سکیگی چباز او قات تیوراوی اغا غیر مشہور نم آغا ذکر شی نو تباوی چیر داخو تبا دسارا او جانینا ومرتن اوکلا بکنیتیی پخپل کنیت سر آغا ذکر کم کنیت اللتی آغا کنیت اشتوهرا بیها چپ آغا کنیت سر آغا مشہور دے نو جتا تا داغا اصل نوم معلوم نی نو تبا دسار آغا تا التفاتو نکی نو فیاشت به الامر علی مله معرفته له بذالک نو غد وډ شی معاملہ خبره فا غ چابانی چې اغه تد دی علم معرفت نه نو اغا یو کسته دو کسانې وګنی نو فیزنه شخصین نو د خیالو کې په غراوی بانی د دو, دو افراد او حالان کې اغه شخص اغه واحد وی نو ریفیدیم شته د مخ کې براشی پدی فن کی پدی نوع کی چچا تصنیف کړه ده نو دا غي د تصنیف طریقه صدا منهج شته نو پدی باندې هم ځان پویا کا المصنف فلقنا کو کنیتونو کی چچ کم مصنف وی تصنیف کون کی په باب د کنیتونو کی یعنی چا چې په کنیت معنی به خصوص کتاب لیکلې ده در آغا دی کتاب دی لکلو انداز سده تریقه سده یو باویبو تصنیفه آغا پخپل کتاب کی باب جوڑی یو باویبو باویبو باو باو باو تبویب باب تڑل نو مصنف د پا باب د کنیت کی چه چا دا کنیتو نو پا نو پا کنیت کی چا کتابو نی لکلی ری باب الکنا مشعور یو استلاح دا او پا دی نمبانی گن کتابو ندی لکا مشعور کتاب باخر گراشی الکنا والاسما د دولابی مشعور کتاب دی نو المسنف فی الکنا پا کنیتونو که چکم مسنف دی یو باوی بو نو آغا ابواب جوڑی او باب عنوان قائمی یوبو تصنیفه اغه باب باب تڑی په خپل تصنیف کې یعنی کم کتاب چې اغلی کله ده په کومه طریقه بانی اغه بابونه جوړي خپل تصنیف کې خپل کتاب کې اعلی ترتیب حروف المعجم حروف المعجم یعنی حروف تهجی په د حروف تهجی په ترتیب بانی یعنی اول سر کې غلي کې باب الهمزه دارنګ باب البا نوچې د همزې نه کم کو نیتونه شروع کیږي نو اغا اول اغا کو نیتونه ذکر کوي بیا چې مثلا د با نه کم کو نیتونه شروع کیږي نو اغا بیا چې د تا نه کم کو نیتونه شروع کیږي نو اغا ټک شو مختلف یا لکه مثلا چونکه کو نیت کې خو عام تور باندې عمدغه لکه ابو لفظ استعماليږي نو اول ابو اسحاق ابو اسحاق نو ابو سره ذکر کوي بیا چې با والی نو مثلا دبانه چه لکه نوم دی هر آ... یو نوم نو اغیسر ابوه لگوا ٹک شوا نو یا لکه اور پسی بیا رازا نو جیمنا میمنا اوس مثلا ابو المنظر دی نو آغا ابو المنظر یا لکه مثلا تادا نو ابو, ابو تراب چه ده چاچا کونیت ته یا لکه عین ده نو ابو عبدالله نو دا پو حروف تحجیسر ده سخکا ترازیه نو علا ترتیب حروف المعجم في الكنابه كونيتو نو کی اغه د حروف تهجيب ترتیب باني باب اغه خپل کتاب کی تړي نو اول كونيت ذکر کی نو سمي يذكر اسماء اصحابها او به پس دا غينا دا غ كونيت والا دا نم ذکر کی لکه مثلا ذکر کی ابو حنيفه نو بے ورپسی ذکر کی نعمان ابن ثابت تک شوا اول کنیت ذکر کی او بے پس داغینا داغا صاحب داغا نوم ذکر کئی نو چه تاتاو دا ترتیب پدی انداز بانی اوس بتا ذکر تب تاتاو مثلا دا امام ابو حنیفہ نم معلوم وی نعمان نو تب بے نون کی گوری باغا کتاب کی لیکن نبتا تب نون کی نمیلاوی کی یا ذات بتا بتاته په حاکی ملاویږي زکه د امام ابو حنیفه چي کم لقب دي کم کنیت دي اغه نو حنیفه دي نو بتا بتاته په حاکی ملاویږي ابو حنیفه نعمان ابن ثابت ټکښه یا لګمسلن د امام مالک د امام شافی د امام احمد ابن حنبل د درېونو کنیت چي دینو اغه ابو عبد الله دي ابو عبد الله نو زه بتا ته د مالک تذکره په ممکنه نه ملاویږي بلکې دا بتا ته په عین کې ملاویږي دا رنګه د د امام شافعي دا ذکر بمتا ته په عین کې ځکه چددي کتابونو هغه ترتیب داسې دی چې اولی کنیت ذکر کړي او بیا دا غین لاندې مثلا د راوینوم هغه ذکر کړي نو دا د تصنیف كون کې په کنیتونو پدی کی چې چا تصنیف کړې ده ناغه دی دې اندازباني کتابونه لیکلې دي فمثلا لکه مثلا یشکر فی باب الهمزه دا مصنف ذکر کوي په باب د همزه کې ابو اسحاق ذکر کی اوسغوري ابو اسحاق اسحاق په همزې نه شروع دي نو ابو قاسم په کو نیت کې راضی نو ابو اسحاق په همزې نه شروع دین اول باب ابو اسحاق ذکر کی و یذكر اسمه به جده ابو اسحاق خپل نوم سدين نو او غبور پسې ذکر کی اس کد ابو اسحاق مثلا خپل نوم اغه محمد دی نو به ورپسې محمد راوی محمد ابن فلان وفی فی باب الباء او په باب د با ابو بشیر نو ابو بشر بشرک بشر د با شروع دی ابے بداغین بعد دغنم ذکر کی اوس کده بشر نوم مثلا د عین نه شروع کیږي نو لیکن هغه په عین کې ته نه ګوري بلکې هغه په کنیت کې ګوري بیا وها کذا او د 10 اور پسېزا اقسام او اصحاب الکنا و امثلتها د کنیتون والا چکم دي داغي مختلف اقسام لس اقسام تقریبا دوی ذکر کړي دلته و امثلتها او داغي مثالونه یو قسم لکا دا دادې من اسمه کنیتو بعضیان غ راویان دي چې دا غي نوم دا غي کنیت ته یعنی څه مطلب یعنی همدغه کنیت دا غي نوم دي یعنی د دین غیر دا غي نوم دا نشته پس همدغه لکه مثلا اوس بعضی خلک ابو بکر نوم کی دي نو ته بس بیچاره دا ابو بکر د کنیت ته د خپل نوم سره دي همدغه ابو بکر نوم دي رښوا لګب ډېر خلګ ابو نوم هغه کی مثلا ابو بکر ډېر مشهور دی زمنګ په دې معاشره کې نومن اسمو هو کنیتو چې دا غنوم دا غ کنیت ته ولا اسم لهو غیرها او دا غنوم نشتا غیر د دې کنیت نه لګک بي بلال الاشعري لقبو بلال الاشعري پرواتو کې پرویانو کې اسمو او کنیتو واحدن د د نوم او د د کنیت اندای او دی دويم قسم پدی کی سد من عرفه ب کنیت هی هغه راویان چې هغه خپل کنیت سره معروفی مشهور وی ولم يعرف او لیکن د معروفه نه اله اسم املا یعنی د بعض راویان باره کی خو مونږ تپتای چیر بس د د عمد نومی د کنیت تلګلم به نه قسم بازی راویانو موږ ته پته ني حالات پته ني چر آید د د دې کونیت نه غیر خپل اصلا بل نمشت کنشتہ لکه په صحابو کی ابو اوناس ته ابي اوناس د یو صحابې ری اوس دا ته پته نشته چې آید د ابي اوناس خپل نم اصلا بلشت کنشتہ خو حال حل خپل کونیت سره معروف ته دریم منلقب بكنيه درم اغه قسم راویان دی اغه قسمه نمونه دی چې اغلا لقب ورکړی شي په دکنیت په انداز بانی دکنیت په شکل بانی اغل لقب ورکړی شي لیکن دا خپل نوممشته او خپل کنیت يمشته غیر ها د دینه غیر منلقب بكنيه وله اسمن وله کنیت الغيرها بازی هغه نمونه دي چې غیلا د كونیت په شکل باندې لقب ورکړې شي لکه ان دا آغا راوی دا هغه شخص دا آغا خپل نومومشته او دا آغا خپل خپل كونیت امشته اصلا غیره د دې لقبې كونیت نه بغیر لکه مثلا ابو علی رضی الله تعالی او راغلی او کومات کې هغه اومده سي پزمک باندې ملاستو او دا بدن سر خوری لگی دلیوی نبی علی صلی اللہ سلام وسلم چراگی او دا غدی غد حال تیو کتل نو چونکہ دی خفو دا کور نه آغی لیو وی قم ابا تراب پاس ابو تراب نو اس ابو تراب دا د کنیت په انداز بانی یعنی تراب دا غب بچو د دا چانم نده او د کنیت په انداز بانی نبی علیہ وسلم اگه تاوی بیلی قم ابا تراب پاس ابو تراب نو داوس غله لقب شو زکه داغه داغه حالت د وجینا داغه داغه وصف د وجینا چې هغه په دغه وخت کې بخاورو کې عمداسی پروتو نو اوس د علی رضی الله تعالی نو خپل نوم ایمشته علی نومیده او خپل کونیت ایمشته چې خپل زوی ته منصوب دی ابو الحسن حسن رضی الله تعالی نو داغه پلار دی نو کابي ترابن لقبو تراب او هو لقبو ل علی ابن ابی طالب او دا لقب د علی رضی الله تعالی او دا خپل کنیت چینه اغا ابو الحسن دی حسن زویم دی سلورم قسم داد ملهو مل کنیتانی بعضی اغا راویان دی اغا افراد دی لهو کنیتانی چې داږي دو دو کنیتو نه بلکې دا دو نمزياتیا او اکثر او دا دو نمزيات وی لکه ابن جریج مشهور محدث ته ابن جوریج عضددا دوا کنیتونه هغه معروف دی ابو الولید او و بخالد متوی د بازی دغه د کنیتان مثال شه د اکثرو مثال لکا یو راوی رازی او محدث منصور الفراوی اوس منصور الفراوی د دری کنیتونه دی ابو بکر د ابو الفتح د ابو القاسم دی دری وزن هغه ته به ذل کنا ویلي یعنی د د کونیتونو الاده یعنی مطلب ګن کونیتونه دي پینزم من اختلف فی کنیته بعضه دا سراویان دي چې دای په کونیت کې اختلاف دي یعنی کونیتي هغه مختلف پای کې اختلاف شوی وي چې د د کونیت سي شه دي لغمشور صاحب اسامه ابن زید رضی الله تعالی انہو د نبی علیہ السلام د محبوب زوی او دام دا پیغمبر محبوب اسامہ زید ابن حارس زوی دے او د دا, دا بارا که مختلف اقوال بتاستا ملاو شي چیر دا دا دا کنیت ابو محمد دے بعضی وی چنہ دا دا کنیت ابو الله دے او بعضی وی چنہ دا دا کنیت ابو خارجہ دے دا مختلف اقوال بکی رازی بل داده منع عرفت کنیتو ہو بازی راویان داسی د سری چداغي کنیت معروف وی او دغه په نوم کې اختلاف شوی وی لګابو هره را اوس د دا کنیت دغه معروف ته مشهور دی لیکن د د په نوم کې اختلاف شوی دی تر دې پوري چې د د په نوم کې او د د پلار په نوم کې ډیرش اقوال دي او دا او لما چې دی دي لکه تریب کې یتی چې ککړیم دي اوښلی پهفی اسمې واسم و اسمې بي د د په کې او داررن کې د د د پلار په نوم کې اختلاف غ شوي داعله ثلاثلای نهقولن په دیر شو سره سرا هرروها مشهور قول پایې ک دا دی ان نه هو بد الررحمن دا بهورې رخ په نوم بدور دی او د دا پلار نوم هغې سخر, سخر دی بل منختلف فی اسمه و کنیته چ په دوانو کې اختلاف شوي دا چې راویان مشتا چې داږي په نوم او دای په کنیت دوانو کې اختلاف شوي لري لکه مثلا سفینه ده او سفینه دا خدغه لقب ده داغه لقب د څنګه مونږ ویل نبی صلی الله علیه وسلم هغه ور کړو ته ډیر سامانو او چته ولودو بجنه چې ته خوسم په شان د کیشتهي نو عض د د پونم کې اختلاف د سوکوې د د نوم عمر دی سوکوې د صالح دی سوکوې د د نوم مهران دی نو پدی کې تقریبا علماو شل اقوال ذکر کړی د ریسافینه په نوم او کنیت کې مخالفت دی قیل ویل شوی دی ابو عبد الرحمن سوکوې ابو عبد الرحمن دی سوکوې ابو البختری دی بل من عرف باسمه و کنیته باجی راویان د سې چاغه په دوهونو سره په یو وخت مشور وی یعنې کته دغه کو نیت ذکر کی باغیم مشهور دې معروف دې او کتی نوم ذکر کی باغی سره مشهور او معروف دې باجی مشهور راویان لکه د ایمه او باو مثال ورکړې دې وش به بهما معن او په دې دوهونو خبرو سره په یو وخت مشهور وی په کو نیت سره مشهور وی او په نوم سره مشهور وی کا ابا کا اباء عبد الله لک اباء عبد الله څه مطلب سفیان ثوری د کوният ابو عبد الله دی کمچی د علم حدیث سره تعلق ساتي اږي د پته دا ترچا چی د سندونو سره او د روایتو سره تعلق وی اږي د پته دا سفیان ثوری د مشهور کوният ته ابو عبد الله د امام مالک ته اغا ابو عبد الله دی محمد ابن ادریس الشافی ده دغه کنیت ابو عبد الله ده نوولی سر کی یعنی کعبه عبد الله په جمع ذکر کړه یعنی د ټولو کنیت ابو عبد الله ده سفیان مالک امام شافی او امام احمد ابن حنبل د ټولو کنیت ابو عبد الله ده او کابی حنیفه او زما ابو حنیفه د کنیت ابو حنیفه ده او په نعمان ابن ثابت مشهور ده نو پا دوانو خبرو سر مشعوروی، پا نمم او پا کنیت همم. بازی راویان آغا دی چه آغا پا خپل کنیت سر مشعوروی. لیکن که مثلا نم داغی که ذکر نه او یا رازی نا لکه او سابو حنیفه خدا سی چه با قیده طور بانده لکه دا کتابونو کم استعمالی گی؟ بازی راویان په خپل کونیتونو سره مشهور وی لیکن خلق او تا دا معلوم وی دا تقریبا بالکل دغه مخکینی قسم سره لږ جوخته خبره دا خبار حال حاله قضيات په خپل کونیت سره مشهور وی دا خبره دا په خپل کونیت سره بازی راویان مشهور وی لیکن بل طرف تا دا غنوم خلکو ته معلوم وی علماء ته معلوم وی لکه مثلا ابو ادریس الخولانی دی زیاد مشهور پدی کنیت سره دی لیکن بل طرف ته دا غنوم عایز الله دی دا نوم علماء ته معلوم دی چیر دا ابو ادریس الخولانی خپل نوم حقیقتا دا داده یعنی اغم دځوای چې اغم معروف وی خو لیکن زیاد ذکر یې د کنیت کیږي قبازی راویان د سی منش طهرا بسمه چې پخپل نوم سره ډیر مشهور وی لیکن بل طرف ته علما او تا دا غو کنیتو معروف بھی معلوم وی یعنی هغه مت معلوم وی اگر کو نومی ډیر ذکر کیږي لکه مثلا تلح ابن عبید الله التیمیدی عبدالرحمن ابن عوف دی اسدا تلح ابن عبید الله صحابی په خپل نوم سره زیات مشهور دي لکه عشره مبشره او نه دي عبد الرحمن ابن عوف صحابي دي عشره مبشره او نه دي په دینو سره زیات مشهور دي بلکې عبد الرحمن ابن عوف خود ابن عوف په نوم باندې ډېر مشهور دي خو حال د دې کنيتونه هما خلقتا هغه معلوم دي او دارنګ ی ابن عبید الله ک تلحز کرم نم کې نو ابن عبید الله په نوم باندې هم لکه دا مشهور دي او دارنګی خود دوی لکا ابو محمد د ټولو کنیت دی تک او حسن بن علی بن ابی طالب در الله اللہ تعالی نوزوی دی کنیتهم جمیعا ابو محمد د ټولو کنیت ابو محمد دی نو پا عبد الرحمن بن عوفم مشعور دی پا تلحی بن عبید اللہ بانیم دا صحابی مشهور دی لیکن بل طرف تب اخبر کنیت سروم اغم خلق تمعلوم دی اشحر المصنفات فیهی مشہور تصانیف په دې باب کې کمیو دي لقد صنف العلماء في الكنا کو کنیت کی علماء تصنیف کړي دي په دې باب کې د کنیت په باب کې مصنفات کثیره رتن ګړ تصانیف هغه کړي دي او من صنف فيه علی بن المدینی او چاچې په دې باب کې تصنیف کړي دي نو غو بخاري استاد دي علي بن المدینی دارې کی مسلم دے ون نسائی او امام نسائی دے واشہر هغه مصنفات المطبوعه او پدی تصانیف کی چکه مطبوعه دی چاپ شوی دی پئی کی مشهور کم یو دی کتاب د القنا والاسماء پونبانی دے د دولابی چه د دولابی ابو بشر محمد ابن احمد دے او دا 316 هجری کی دا وفات شویل دی دنان ده پارادورا كافیبا